Och välkomna till Gone Gaming, en helt ny podcast som vi hoppas att ni kommer att njuta av. Vi är idag tre stycken personer som driver den här podcasten och det är jag, Emmy, och det är Monica och Angelica. Hallå tjejer! Hej, hej, hej! hej. hej. Eh, hörrni, jag tänkte vi ska ta och börja med en presentation av oss eh, tre för eh, er lyssnare som inte känner till oss än tidigare. Mm. Eh, jag heter som sagt Amy Zettergren och eh, driver bloggen amysäta.net, eh, också eh, spelskribent på eh, sajten level7.nu. Eh, och när jag inte spelar spel så eh, tar jag hand om min eh, åtta månader gamla dotter som eh, river huset här hemma. Och när jag är inte är mammaledig så jobbar jag som communityredaktör på Svenska Spel. Lite kortfattat om mig. Monica, vem är du? <laughs> ja, jag heter Monica Nilma och jag bloggar på gamingmama.se och i, under, på dagarna så pluggar jag på Luleå tekniska universitet. That's it. <laughs> That's it. <laughs> <laughs> Um, ja, Angelica Vem är du? Ja, precis, precis Jag är ju ena halvan bakom spelbloggen Xbox-flickan och Nicke, Som jag har sysslat med i lite mer än tre år Faktiskt Till vardags så jobbar jag på ett företag Som heter Gamersgate Vi driver en onlinebutik Som man kan ladda ner spel ifrån Och det är jätteroligt Och sen skriver jag lite grann för speltidningen Level mm, Ja, det är väl egentligen det som jag gör Nej jag inte spela tv-spel. Mm. Mm. För det är det som är den gemensamma nämnaren för oss. Vi gillar att spela tv-spel, vi gillar att skriva om tv-spel och vi gillar att prata om tv-spel. Och det är väl lite anledning till att vi har startat den här podcasten också. Men Angelica, du kan gärna få berätta lite. Vad är Gone Gaming? Berätta för oss. Ja, men precis. Idag är vi tre tjejer här som älskar spel och vi är ganska awesome, om jag får säga det själv. Och det kommer lite vara den gemensamma nämnaren i alla avsnitt av Gone Gaming. Det kommer ägnas åt att lyfta fram grymma och duktiga tjejer i spelvärlden. Så det kommer inte bara vara vi tre, utan det kommer vara nya tjejer varje gång, på men förhoppningsvis nästan. Vi är idag kanske, vad är vi, 15 tjejer som är involverade? Allt som uh. allt. Mm. Så att det kommer dyka upp nya namn hela tiden. Eh, vi kommer förstås dyka upp igen, men inte varje gång. Så att, lite av grejen med ga Gone Gaming är att lyfta fram duktiga tjejer. Eh, men vi vill givetvis lyfta fram duktiga grabbar också. Så att, eh, känn er inte uteslutna för det. Nu är det någon som har mobilen igång. Oh, det no. gör inga... det kanske jag, jag lägger mig i sängen I alla fall, coola tjejer Som spel Vad tror mm. ni om det? Jag tror det här är jättebra Och jag hoppas att ni som lyssnar Tycker att det är en jättebra grej också Ja, men ska vi gå igenom lite innehållet Vad vi hade tänkt att prata om idag mm. Kör. Först så tänkte vi Berätta lite om Vad vi har spelat för någonting och sen så eftersom vi alla tre är bloggersker och många av dem som är involverade här är också med i bloggsvängen så vi tänkte att vi ska gå igenom vad det är som har hänt i bloggsfären och kolla lite på vilka diskussioner som förs och sådär. Och sen så tänkte vi köra en lyssnarfråga och ja, det får nog räcka för dagens program tror jag. Eller vad säger ni? Mm? Precis, ja. det är lite av en pilot det här så Det är lite vi... pilot, vi trevar oss framåt Testar. Och eh, mm. lär oss <laughs> under tiden <laughs> Okej, men ska vi hoppa direkt in på Vad vi har spelat för någonting då? Ja, det tycker, Vem tycker jag. jag Vem vill börja? Jag kan börja, jag har spelat jättemycket mm? Shit uh, Men för det första så har jag spelat Dead Rising Case zero Eller Dead Rising 2 Case zero till och med Har ni testat? Nej Inte det är ju som ett demo inför Dead Rising 2 som innehåller en episod som knyter ihop ettan och tvåan. Tvåan kommer ju i slutet av månaden. Men den här, den här episoden kostar 400 Microsoft Points så att det är inte ett gratis demo. Å andra sidan så innehåller det sånt som inte kommer att komma i själva spelet. Och man får behålla sin level och de poängen som man har samlat. Och Så det de följer med till tvåan när man börjar spela. Så det här har jag, jag lärt igenom tre gånger tror jag har hunnit. Okej, är det ganska <laughs> kort med andra ord då? Eller? Ja, det är ungefär en och en halv timme. Man har cirkus tolv timmar på sig att köra igenom spelet. Och man, man spelar som Chuck Green som befinner sig i, i det här zombie-apokalypsutbrottet som tar vidare efter ettan någon gång och hans dotter har blivit biten av en zombie och behöver ett eh, motgift, det eh, var tolfte timme för att överleva Okej, okay, så det är därför man har 12 timmar på sig att spela det? Eller? Eh, det är tolv ingame-timmar, det är ungefär en halvtimme tror jag, ah, okay. riktig tid så mm. att, eh, det går ut på att man ska reta reda på det här Zombrex eh, medicinen till henne och eh, ja, döda zombies helt enkelt och ja, ja det, det var skitroligt, det det intrycket jag får är att Ja, det är ganska mycket som ettan Men de har fixat det som inte var så himla bra Och finslipat lite Och det var skitroligt Så att jag är aspeppad på tvåan nu Och tror att det kommer bli alldeles fantastiskt Det är lite Game of the Year-varning på det här Det kan bli riktigt, riktigt bra ja, så, pass. så Jag vill absolut rekommendera Att man spanar in det Jag tror att det finns gratis demo att ladda ner också Demo av <laughs> dem. ja, Men, det va, va, Vad tycker du om att de gör just så här att de släpper liksom en, en mellan, eh, grej, nästan som en, liksom en DLC eller vad man ska säga för att knyta ihop två spel och för att peppa upp inför tvåan? Funkar det liksom? Jag tycker att det funkar i Rising 2-fallet eftersom det ändå finns en, en hype uppbyggt och, och att många ser fram emot tvåan. Det krävs ju att man har någonting att komma med för att man faktiskt ska få folk att betala. Och jag tycker, att, ja, jag tycker att det är prisvärt i det här fallet. Det är, lite, det är lite på gränsen. Jag tycker att det är lite farligt att göra så här. Men jag tycker att de kommer undan med det i det här fallet i alla fall. För att det är så pass mycket innehåll mm. att det är värt pengarna. Alltså det är en ganska intressant utveckling liksom för jag vet de, de pratar ju om att de ska göra likadant nu med Mass Effect att berättelsen mellan Mass Effect 2 och Mass Effect 3 ska ju liksom släppas i en massa DLC så att man får, mm -hmm. man får först hela storyn ifall man liksom köper alla de här mellangrejerna. Det kommer man ju vara tvungen att göra. <laughs> ja, <så>. precis. <laughs> ja. Det verkar ja. som ett spel som skulle kunna vara ganska känslofullt i alla fall. Alltså det här med att, en, att man måste få sin dotter att uh, överleva. Ja, man, man I alla bryr fall som föräldrar så. Ja. Ja, nu har inte jag några barn att, att koppla till. <laughs> Nej, men man kanske lägger in mer i det där, liksom på oh, man ja. måste överleva nu. Jag vet inte. De har ju fixat det också att det var så jobbigt att släppa runt på de här överlevanden som man hittade. Nu verkar de ju lite smartare så att de har jobbat lite med AI Men uh, det är synd att det är lite fult fortfarande. Så uh, uh, ansiktsanimationerna är jättefula. I sekvenserna. <laughs> så det ser det lite tråkigt ut. Men uh, ja, det är väl smällan man får ta, kanske. Mm. Mm. Mm. Men det var, nog, det var nog det lite kort. En tumme upp ifrån mig. En tumme upp. Vad har du med spelat? Mm. Uh, jag har spelat The Path, ett uh, indiespel till PC, som är en så här, mm. En lite uh, skräcksaga på Räddluvan-temat. Som eh, handlar om sex stycken systrar som ska gå till mormors hus eh, via en stig genom en skog. Och det är så här, gå inte av stigen fast det är klart att man ska gå av stigen. Och varje flicka har sin historia och sin karaktär och också sin egen varg som man möter ute i skogen. Eh, och det, det är, väldigt, det är väldigt, väldigt stämningsfullt och det är jätteintressant story tycker jag. Men det är väldigt, väldigt långsamt och... Och det är inte så att man får styra så mycket utan man går runt, mest runt och tittar på grejer och för att interagera med saker när man hittar då släpper man helt enkelt kontrollerna och låter flickan gå fram och göra det hon vill. Så att ja, ja. det är väldigt så här lite artsy. Det är lite så här, ja, alla kommer inte gilla det men jag, jag var väldigt impad, jag sträckspelade faktiskt hela spelet på en kväll. Jag satt kanske kanske 3-4 timmar. Det är inte superlångt men det kostar å andra sidan bara 10 dollar så att jag var precis som mm. jag fråga för att kosta pengar. Alltså, eh, många inderspel börjar ju faktiskt kosta pengar nu. Men ja. å andra sidan så är det ganska många inderspel som är väldigt bra utvecklade. Så man känner liksom att man, man har faktiskt lust att lägga de där futtiga mm. pengarna. Liksom, på... Det är ju Tale of Tales som har gjort det här. Och de, är ju, mm. de har gjort en del annat också och är hyfsat duktiga, så att, ja, Men det är inte super supersnyggt och det är lite buggigt. Men jag tycker ändå att den här historien berättas så himla bra. Och det finns så mycket... Och tolka in själv. Mm. Så att, ja, nej, jag var riktigt imponerad det där. Det var jätteroligt. Eller roligt. Det var väldigt stämningsfullt. <laughs> Vad är det som gör spelet så stämningsfullt? Är det liksom grafiken eller är det berättelsen? Eller är det, bara... det, är, det är väl mest de med vargarna man letar efter. För varje flickas varje tar an sin egen form. Det kan vara liksom du vet en, en snygg snubbe i skogen som bjuder på sig till en mm. skogshuggare. Liksom och, och efter man har träffat varje varg får man spela lite vidare och gå in i mormors hus. och Då har man låst upp olika rum i huset beroende på om man har hittat alla grejer i skogen. Mm. Och det, är väldigt, det är väldigt obehagligt. Det är som att gå igenom ett så här, äckligt spökhus nästan. <laughs> um, och varje liksom, efter varje varg så känner man sig alltid lite så här förnedrad och, och utnyttjad det är lite så här obehagligt nästan och det är väldigt, de har jobbat jättebra med effekter med så text på skärmen och olika ljud och så här hjärtslag liksom och svartvit och, ja, men så här, de har verkligen jobbat med de effekterna som de har kunnat använda mm. så, så att, det, det tycker jag absolut att man ska kika in ja. Låt låter spännande mm. Har du spelat något mer? Ja, vi spelade lite. Ja, jag spelat Move också. Jag har spelat, jag har spelat jättemycket den här veckan. Det är helt fantastiskt. Jag har verkligen haft tid att spela. Jag spelade lite till Move. Jag håller på att recensera det. Mm. Så det är lirat med, med några av grabbarna från Eurogamer faktiskt. Mm. Eh, och det var, det var jätteroligt. Vi körde eh, frisbigolf och gladiatorfäktning och vad heter det? Bort, bortse. Eller ja, du vet så här. Man kastar. Metallklod. Bocke, ja det Ja, det heter något jätteskumt Men... Fast det heter, heter, heter något annat i spelet Men Jaha, okay. det kanske bara stavas konstigt. Jag är inte så insatt i det där Men det var <laughs> roligt i alla fall <laughs> Men om man bara superkort ska säga Om mina intryck av Move Så är det att, att kontrollen är superbra Jag är jätteimponerad För den funkar verkligen Det är ju som, som det där man tänkte att Wiimoten alltid skulle vara man stör sig inte alls Och, och den, den liksom hänger med Och den är verkligen precis Och känner av både höjdled och djupled Och hej och hå liksom Så att kontrollen har jag faktiskt inga klagomål alls på Nu är det ju bara upp till Liksom spelutvecklarna Hur de använder den så det mm. hänger ju mycket jag, jag tänker inte säga, åh och köpa en Playstation Move men jag tänker inte, absolut inte döma ut den för att det, det finns så himla mycket man skulle kunna göra med den här det känns lite mossigt som att det bara är en uppgraderad Wii-kontroll visst, de gör det visserligen sjukt mycket bättre men det, det är ingenting som är helt nytt och revolutionerande men jag kan, se, jag kan se framför mig att de jobbar med andra typer av spel lite mer vuxen positionering än vad Wii har gjort så att jag är, –Jag är jättepeppad och nyfiken på att se vad som kommer. –Ja, ja alltså jag, men en bättre konsist. kontroll, det, det ja. vill man ju efterfråga. Alltså, jag kan komma in på det under, under mina spel intressant. Men eh, eh, vi kontrollerna har ju en del att önska, om man säger så. –Ja, precis. Men Move tycker jag verkligen är klockrent. Mm. Vi har försökt spela det här eh, iPad Move Edition– och då får man ha man har ett litet djur, man riktar ner kameran på mattan och så får man ett litet såhär, liknande djur som man ska ta hand om. Det finns ju en vanlig i-toy-version, men den här använder man motkontrollen med. Så jag har suttit och försökt spela den idag, men min katt Dante gick helt bananen. Attackerade min arm och han trodde jag lekte med honom liksom. Man ska sitta och vifta med handen och klappa och du vet, han trodde jag lekte med honom. Så Kaos, total kaos framför kameran. Så att eh, ja, det krockade lite där. Stackars damper. Mm. Mm. Du bara spelar och klappar inte om. Den. Det är klart att han blir ledsen. Jag klappar, klappar digitala mårskiskin istället. Som är, det är som de och spraymålade rosa med zebraränder. Ja, <här> ah, det låter jättehett. <här> ja, det var, det var mina ah. spelintryck. Okej. Okay. Eh, ska jag dra mina då? Jag har, eh, jag har också spelat en massa den här veckan. Eh, främst det som jag har spelat mest är väl Mafia 2. Eh, som. Eh, vad kan jag säga? Jag har kommit sju kapitel. Jag vet inte riktigt hur långt det är. Men spelet är ju inte så långt, har jag hört. Man kan dra igenom det på typ 10 timmar. Eh, och det är ju väldigt mycket som. Eh, som GTA. Alltså, egentligen så känns det nästan som en, som en klon. Liksom. Eh, konstigt att inte fler har, har kommenterat det. Men eh, man liksom åker omkring och gör en massa uppdrag. Och man har den här klassiska kartan som visar vägen till nästa uppdrag. Och så åker du dit och sen så eh, skjuter du lite elaka snubbar. Och sen så åker du hem i princip. Eh, och det här utspelar ju sig på 50-talet, om jag inte eh, minns mm. fel. 40-50-talet. 40 ja, det hoppar ju lite ja. det hoppar några år fram i tiden. Efter ett litet tag. Eh, men det man kan säga om Mafia 2, jag tror att Mafia 2 är ganska lätt, för jag spelar på hard och jag brukar aldrig kunna spela på hard utan att blir jättefrustrerad. Så att... Eh, det är ett ganska lätt spel och det är ganska linjärt. för om man, Det som skiljer sig mot GTA 4 till exempel- då, det är ju att i GTA så har du ju massa andra grejer. Du kan ju liksom gå bovla och du kan gå på restaurang och göra massa grejer. Eh, och här är det väldigt mycket mm. bara liksom från uppdrag till uppdrag till uppdrag. Liksom. Eh, så att de som förväntar sig en stor sandlåde- en box där du kan utgöra precis vad du vill. Alltså, det kan du ju sig, men, men liksom siduppdragen finns inte där- eh, men det var det jag tyckte var konstigt, för det känns som att de har, de har paketerat det i en sandlådeförpackning mm. och sen så är det ändå superlinjärt och bara, nu ska du gå hit, tryck på den knappen, prata med den gubben, skjut den gubben, ta den bilen och så mm. kommer du hit. Det är verkligen så här, lämnar inte något utrymme för att laja runt. Tycker jag. Nej, det gör det, ja, det gör absolut inte. Alltså, det är i så fall om man vill liksom... Gå ut och så här, köra, läppa amok med bilarna på stan och bli jagad av polisen. Liksom. Det är i princip det man kan göra. Eller ut och slå på lite folk. Liksom. Men så underhållande är ju inte det att man spenderar en massa tid på det. Utan då gör man ju liksom bara ja. dragen i er bilar. Bilarna, alltså. de, de är jättefina. Är <laughs> <laughs> jag så här, Kör i 20 km i timmen? <laughs> ja, att jag vid stopp vid <laughs> rödljusen. Och... <laughs> ja, köp. <laughs> ja, nej men alltså det, det är ett helt okej spel liksom eh, men man ska väl inte förvänta sig något liksom underverk så men eh, många har klagat över buggar men jag har faktiskt inte stött på en enda bugg eh, så jag, men jag kanske väl haft lite tur, jag vet inte skönt. Ja, det är skönt för att jag skulle få ett buggfritt spel <laughs> <laughs> eh, Nej men så att eh, jag, jag gillar det, men jag har insett att jag liksom gillar den här genren på något vis. Jag, det börjar med GTA 4 och sen fortsätter det med Red Dead Redemption och nu kommer liksom Mafia i, i samma liksom anda. Eh, så att, eh, jag tror att jag har fått en lite ny favoritsgenre där. Kanske därför jag gillar det så mycket. Det verkar jag blivit lite inne också med den typen av spel. Alltså, ja. Ännu med nu än vad det har varit förut. Mm. Alltså det är väldigt lätt att följa liksom, Storyn i spelet Och det är väl kanske det som, är, liksom, som jag gillar lite med, med spelet Att det är, det är väldigt lätt att implementera En story som är lätt att följa liksom. eh, Så att eh, ja, jag vet inte ja, Vi kommer nog få se många, många Fler spel i samma genre framöver Helt klart Ja men sen är väl mm. den här tidsperioden ganska het nu också Med Mad Men och, och mm. allt det där mm. Mm. Ja mm. Så jag gillar ju den lite grann, jag tycker att den är, lite, den är lite skön, spännande. Jo men den är det och jag får ju så enorma sopranosvibbar, även om sopranos då utspelar sig mm. ju liksom på 90-talet eller början av 2000-talet. Men alltså bara hela den här maffia grejen liksom har jag blivit helt förälskad i sen jag såg sopranos så att det är så himla soft att bara få åka omkring och leka maffiga liksom. Ja, mm. <laughs> ah, jag kanske har någon Konstig förkärlek till, till maffian Det låter inte så bra i och för sig Ja, uh, uh, vi Vi lämnar det och, och går vidare tror jag. Ja, vad har du spelat med? Uh, jo, jag har ju spelat en hel del Starcraft 2 också uh, Jag har hört att du fick spö mm. Ja, jag fick spö <laughs> Fan också Ja, det är därför jag inte spelar online. Jag liksom håller mig till så här single player-delen, för du är ingen som vet hur dålig jag är. Och sen så kommer folk och bara, åh, är du online? Vill du inte spela en match? Ja, så, ja, så jag förlorade mot Johan Halstan från, före detta spelradion kanske vi säger, och från nyhetsguiden. Och ja, jag har typ ingenting att skylla på förutom att jag typ har glömt allt vad strategi och smarta grejer heter liksom. Så att jag får nog ut och träna lite mer <laughs> innan jag kör fler mm. online-matcher. Men alltså det, det är ju ett ruskigt roligt spel. Och man behöver ju faktiskt inte spela online. Om man känner att man liksom är att man är så kass att man inte vill åka på massa stryk så kan man ju faktiskt förgilla liksom sina dagar väldigt, väldigt länge med Singapore-kampanjen. Mm. Eh, mm. Och det här, det här är, spelet är ju liksom precis så bra som som man hade hoppats. Liksom. Det är ju så här, blizzard, de vet vad de gör och det är Starcraft 1 fast mycket mycket bättre. Liksom. Eh, ja, även när man har så mycket mer att säga om det. Mm -hmm. <laughs> Härligt. Ja, det är bra. Okay. Ja, när, när jag har tränat lite mer så kan jag spela online-matcher med folk om ni vill. Men men ge mig ett tag så att jag slipper bli totalt förnedrad. <laughs> <laughs> uh, ja. Jo och sen så har jag hunnit spela Ett eh, spel som heter Visati Tror jag att det uttalas eh, Och det är ett, ett Pusselspel eh, Som är väldigt enkelt Man ska, eh, man ska vad heter det, Få ihop eh, färgade kuber eh, eller man, man har en massa färgade kuber i en jättestor kub och sen så ska man vrida och vända på den här stora kuben så att de små färgade kuberna flyttas i den. Och sen så ska man försöka para ihop de här färgade kuberna 3 och 3 så att de försvinner. Eh, och så har man då ett visst antal drag på sig. Eh, så, så det är ingen tidspress? Det är ingen tidspress utan eh, mm, det är bara liksom antal drag som tur är. <laughs> Annars hade det varit jättesvårt. Fast det är ganska svårt, eller jag har jättesvårt för sådana här pusselspel för att om jag misslyckas så känner jag mig så här, gud vad korkade jag. Och det här är säkert för barn också. Det är säkert så här. hur <laughs> känner mig jätte jättedålig. Men, oh. men det är jättemysigt det här spelet. Just för att det är lite så här de har liksom lagt in en liten story. Det kommer en liten tjej och en kille och så bara åh kolla vi har hittat något konstigt föremål. En stor kub mitt ute i skogen. Och så står de och funderar över vad den här kuben är för någonting. Medan man håller på och vrider och vänder på den. Och så är det lite så här tecknad grafik och så där. Så att, och lite mysig musik. Så att det är väldigt stämningsfullt Pusselspel, till skillnad från andra som kan vara liksom bara väldigt så här flash, rakt upp och ner lite retro musik och så ska man vrida och vända. Eh, så att, eh, mm. Det var lite så här soft och varva ner med när jag bara satt och, och liksom orkade inte göra någonting och bara kunde sitta och spela lite. ja mm. Men det, det är ett ganska litet eh, indiespel. Ja, precis. Det typ Kosta, ja, kostar 80 kronor eller något sånt. Eh, mm. Så... att eh, vad det... spelar du den på, på datorn. Ja, precis. Det är till PC. Jag laddade ner det nere på Geemers faktiskt. De gör reklam för en ja. jävla <laughs> här. Ja, Nej, men, ja precis. Ja. Det här är så här spel. Du kan sitta och spela på jobbet. –Nej, men Det är ett ganska litet lite spel som inte tar sig jättemycket plats och kräver inte så mycket av datorn. Och så där. Ett lite, alltså, vill man ha ett litet enkelt tid för dig? Till liksom, så här, resespel eller sånt så... Det är, absolut, det är kul att testa sådana här lite udda spel som inte liksom är så himla jätteambitiösa och pretentiösa. Liksom, utan bara kunna sitta och vrida på en kub, kubb till lite stämnings, mm. stämningsfull musik. Liksom. Det är det, ja. Eh. ja. Det är skönt med sådana spel. Du får en Rubikskub i julklapp nu då. Jag spelar faktiskt rubikskub i versionen Oj, finns det en sån? Ja, och den är jättehänd. Ja, man känner sig precis lika korkad där som man är i verkligheten. Och det är ändå svårare, för då ska man sitta och frida på den här V-moten. Liksom. Det är jättekonstigt. Aha, shit. <laughs> Nej, men så kan jag snabbt nämna också att jag har ju spelat ett dansspel. där här Dance Workout, det heter, till V som släpptes av Ubisoft för ett tag sedan. Och det är faktiskt skitjobbigt. <laughs> det är ganska... Det är ganska... Poppis. Är det det som, som gick upp på liksom, första platsen på listorna i UK och sånt där? Är det, det? Ingen aning. På. Men alltså, det har ju släppts en, en himla massa träningsspel den senaste tiden. Det har ju blivit jättepoppis. Alltså, sen Vibrädan kom, liksom, de, har ju, de bara slänger mm. ut träningsspel. Uh, mm. Men det är ett väldigt ambitiöst spel. Alltså, Det är ju... Man kan ju både dansa, latinsk dans och så kan man köra boxning och så kan man köra lite minispel. Och man kan liksom ställa in så här att det, man vill träna nederdelen av kroppen eller man vill träna övre delen eller hela kroppen. Man kan spela med vibräder, man kan spela utan vibräder, man kan spela med en handkontroll eller två handkontroller. Så man kan liksom ställa in väldigt mycket och anpassa så här, så här mycket vill jag träna idag och mitt mål är att förbränna så och så mycket kalorier och så vidare. Så att, alltså, jag tycker fortfarande att det är roligare att gå på gym och träna ordentligt Men jag förstår liksom att det kan finnas en stor målgrupp för det här Som kanske inte har råd att gå på gym Eller inte vill ställa sig och typ dansa på danskurser För att man tycker att man är så dålig Då kan man liksom stå och hoppa i vardagsrummet istället Och göra bort sig själv, inför sig själv liksom. hur, hur mycket mm. roligt var det och hur mycket träning var det? Det var mer träning än roligt Okay, so. okay. Uh, uh. Så det, är liksom, det finns ju så här små minispel där man typ så ska paddla kanot, eller man ska <laughs> hugga med svärd och sånt. Men sånt tycker jag bara är tantigt: liksom. om jag har ett träningsspel, då vill jag att det ska vara så här: Rent träning. Jag vill att det ska kännas som när jag står med en så här instruktör framför mig. Uh, och det gör det faktiskt för att man har liksom en instruktör som står och visar. Eh, hur man ska göra och sen så liksom, precis som i Tetris så har man så här, nere i, i högra hörnet så står det så här vilket man ska göra nästa, eh, mm. nästa drag liksom eller nästa rörelse. Eh, så att eh, har man gått på så aerobik och eh, liksom boxning och så här så kommer man att känna igen väldigt mycket rörelser för det är väldigt mycket så här, standardrörelser eh, men jag körde liksom på, på beginner och blev jättetrött liksom. Så att eh, jag mm. vågar inte ens köra igång ett vanst. Alltså. Det kommer är... jag <går> få en 2011. Ja, nej men det är lite så. Fan eh, nästa år liksom. <går> ja, cool. mm. Ja, men det var nog det jag har hunnit med den här veckan. Okej, okay. ska vi hoppa över till mig då? Mm. Har du, jag... du hunnit spela något? Jag har i princip inte hunnit spela så mycket. Alltså jämfört med er. <laughs> <laughs> eh, nej men alla universitet har ju börjat i veckan så att eh, det har varit full, full rulle med föreläsningar och träffa nytt folk och inte så mycket spela nej. Men däremot så har jag spelat eh, Dragon Age hållt på att fortsätta nöta på i det och eh, det mest spännande var väl att jag fick omkull Hellig Star till slut. <laughs> Vad? <är det? laughs> Äntligen! Han är ju jättesvår alltså. Man får hålla på typ dalta med honom hur mycket som helst. Och, och jag förstår det. Men det ja, och... men det, han är ju så här han är lite så här <laughs> efterbliven, eller på får säga. Men, <laughs> eller hur? Nu kommer jag få en utskällning av annars. ström här. <laughs> jag, jag tackar Hallister. Men... <laughs> Nej men jag tycker att han är lite så här han är ingen koll på någonting Nej, som en liten pojke liksom ja, Man bara, du ska stoppa ja. den här Precis ja. Jag har faktiskt inte börjat ja. flörta med någon ännu i Dragon Age. Jag kanske ska låta bli om det inte. är sånt himla jobb bakom Vad fan Det orkar man inte med liksom mm. Tack och att jag har mäseffekt där man bara så här Går in och bara känner tjena, tjena och så bara okej okay. Ska vi, ska vi gå in i sängen <laughs> okay. men det är inte kända då måste man ju så här lägga upp det och planera och bestämma att man ska vara ihop på grejer och sen så kan man ångra sig det är som en kul en kul grej i spelet liksom. att man kan skapa relationer och att man kan få omkull om. <laughs> men var det romantiskt då? eller var det så lite gulligt? Liksom? Uh, jo det var ju så där lite gulligt och romantiskt samtidigt Även fastän han är ganska tyntig Fast jag gillar ju som det också <laughs> Även om jag som Ja, nej Jag vet inte vad Har du kommit långt i spelet? Um, eller hur, hur långt? För det, det tar ju liksom ett tag att klara av det där jäkla spelet det är så Ja, långt. precis jag har, som, jag har tagit det en, en bit åt gången för att det tar ju som så lång tid att man läsnar efter ett tag och sen så plockar man upp det igen och så gör man några jag gör ju som alla sidokvests också så att jag gör det ju långt för mig men man vill ju som liksom veta allt Jag börjar alltid om när jag plockar upp det igen så jag har ju börjat om fyra-fem gånger utan och <går> klarat det ja, ja, Vad spelar ni till för, för plattformar? Alltså, kör ni PC eller kör ni jag, konsol? Jag, jag spelar på Xboxen jag kör ju PC, jag började ju på Xboxen Och sen så mm. provade jag på PC På en, en ganska bra laptop Och då insåg jag så här, mm. Shit, hur kan jag spela på Xbox? För när man, äh. man spelar på PC kan man ju zooma ut Och gå i lite så här översiktsläge i striderna Man mm. får ju verkligen kontroll över alla gubbarna mm. På ett helt annat sätt Så då var jag så här, ja. jag, Gud, jag kan inte spela på Xbox Så då fick jag vänta tills jag köpte min gaming-dator mm. Och nu flyter det fint På den Så nu, nu kör jag bara på PC faktiskt jag förstår verkligen det. Alltså, jag har ju beställt en, en eh, speldator. Fast det har ju dragit ut på tiden. Så att den har ju typ tagit hur lång tid. Och de håller fortfarande på att plocka ihop den åt mm. mig. Jag blir helt tokig. Okay. Men i alla fall så att eh, jag kan helt klart se varför det skulle fungera bättre på PC. För att man har ju som ingen kontroll alls i striderna. Jag har ju som kört på en hyfsat svår svårhetsgrad men jag har ju fått ställa ner nu när det har börjat bli svårare för att man, man kan ju som inte kontrollera alla gubbarna samtidigt Nej. Men hur är det liksom stridssystemet på konsol, för jag har också bara spelat det på PC men är liksom stridssystemet mer som i Mass Effect på konsol eller liksom, vad, vad kan man jämföra det med hur, hur funkar det liksom? mm. Yeah, nej, men man får upp de här. Man håller inne någon knapp va, och så får man upp ett så här hjul yeah. som man väljer från vilken attack man vill köra på den man har tagit att ah, okay. stå. Liksom. Det, det, det är See. ganska mäckigt tycker jag. Eh, ja. Ofta så. Och hoppar, hoppar man bort från det där hjulet så slutar ju pausningen på en gång. Mm. Typ. Mm. Mm. Det alltså lite, när man har valt. Ja. Just det, det går inte att pausa om man inte går in i menyn liksom. Nej, precis mm. Mm. Mm. För PC-versionen, du är så här, filer, paus Okej, okay, <rätthet> ja, vad ska vi göra Jag ställer det automatiskt pausar när man ser fiender Precis, så bara upp Så skönt Så, då bara. så jag kör tre magiker och en bard Det är jätteroligt Okej okay. Jag har girls only jag... team, jag har bara tjejer i mitt lag Det är jätteroligt Jag har ju släpat runt på min den där hunden Som Aha. man får där i början av spelet Typ hur länge som helst men han kan revirmarkera, eller hur? Ja, och så kan man typ fråga honom. Ser du någonting här omkring Och så springer han iväg och kan hitta små artifacts till en. På olika ställen. Åh. Ja, han är jättesöt. Och sen när man är alldeles så här blodig och det så kan han hjälpa och av en. <här> <här> <här> <här> ja, skönt. Ja. Ja, ja. Mm. ja, har du spelat något mer? Eller var det... Nej, det, det är i princip det jag har spelat okay. mm. Men hörni, då tycker jag vi tar en paus Och sen återkommer vi vid lite Snack från bloggosfären Okej, vi är tillbaka med vad har hänt i bloggsfären och vi tänkte väl egentligen bara gå igenom lite vad som har varit snackisarna i alla spelbloggarna, eller inte alla men några stycken i alla fall den senaste tiden Är det någonting ni har reagerat på eller som ni har tänkt på nu när ni har läst andras bloggar? Jag tycker nog att den största snackisen har väl ändå varit den här mafia två-debatten Mm. Mm. Ja det är flera stycken som har skrivit om Om just den grejen Vi har bland annat Familjens spel har skrivit om det Ludde på Svampriket har skrivit om det Och Aftonskärna har skrivit om det Jag har skrivit om det mm. Men vad, vad är det som är grejen? Vad, vad är diskussionen som liksom har, har handlat om? Ja, men det är det här att, att, att, att ja, Det minner väl egentligen liksom, Eller det börjar väl med att det är Playboy-tidningar i spelet som man ska hitta Som en liten eh, ja, Jag vet inte riktigt varför man ska hitta dem Men man hittar de här Playboy-tidningen Och så får man någon naken bimbo brud Uppklistrad på hela skärmen liksom, Och så hurra! Typ, typ är lite så, någon achievement man hittar allihopa Typ Mm. Lite som termosarna i Alan Wake. Typ. <laughs> Precis, fast det är väldigt avklädda termosar. <laughs> sen, sen har man ju också pushat ganska hårt på det här i marknadsföringen Om man har haft någon Playboy, Playmate som ambassadör för spelet som man använder i reklam. Och. Även jag, när jag var på E3 år, då, då var ju deras bås eh, en liten fotohärna där man fick stå i kö för att fotograferas med två stycken Playboy-brudar. Det var ju mm. deras grej där då. Och det var givetvis mm. jätte, jättelångt mm. här. <laughs> ja, så. Men det har blivit lite, lite bröstpanik på något sätt. Mm. Kring det. Alltså, den här debatten det känns som att den är uppdelad egentligen i två delar. Det ena handlar ju om marknadsföringen. Mm. Eh, hur de har valt att eh, verkligen använda playboy brudar i sin marknadsföring. Eh, och den andra grejen är väl just den nakenhet som man kan hitta i. I spelet då. Mm. Uh, och personligen så tycker jag att marknadsföringen är, är mycket mer stötande och irriterande eller förnedrande eller vad man nu ska, liksom hur man vill uttrycka det, uh, än vad själva nakenheten i spelet är faktiskt. Uh, jag stör mig inte så där jättemycket på de här playboy tidningarna Jag tycker de är sjukt onödiga. De behöver absolut inte vara där och uh, liksom. Jag vill inte ha en, en playboy-brud uppslängd i, i ansiktet. Liksom. Så att jag, jag plockar inte de där tidningarna. Så de, de är sjukt onödiga. Eh, sen att det är en massa naket i, i spelet, det, det stör mig liksom ingenting. Så att jag, jag kan lite förstå den här alltså debatten. De som har sagt att, att det sätter liksom tidsandan. Jag, jag kan förstå lite hur de tänker med att det var liksom väldigt sexistiskt på 50-talet. Där det liksom utspelar sig. Eh, samtidigt så har man ju liksom gjort det på fel sätt när man, när man drar så hårt på liksom just playboy -brudarna och att man liksom kopplar det till den marknadsföring man som, som man sen gjorde då där man liksom plockar in riktiga Playboy-brudar från liksom mm. årets kollektion eller vad man Men ska säga. Jag, Det hade varit fantastiskt om de hade haft 40-tals Playboy-brudar som var Playboy-brudar 40-talet och har dem idag mm. så Snygga pinupfer liksom, alltså Det är Ja, precis. Det, det var ju, jag det tänkte mer med de liksom... gamla tanterna som borde vara 70-80 bast nu. Bara... <laughs> <laughs> ja, <bet, dom>, <laughs> det, det, det fantastiskt. Bra. Nej, men jag tycker resultatet ja. av det här blir ju att jag som tjej känner väldigt starkt att de inte anser mig tillhöra deras målgrupp. Dels i hur spelet är utformat men också i marknadsföringen väldigt tydligt att det här är ett spel som de har gjort för grabbar och mm. de bryr sig inte om jag spelar eller inte. Jag känner mig väldigt väldigt utesluten och det, det tycker jag är verkligen det som är gör mig lite upprörd Men det här att jag känner att jag hade jättegärna gillat det här men de gör det ganska svårt för mig. Mm. Mm. Jag hade inte sett någon eh, marknadsföring När jag började spela Så kanske det, det är kanske därför som jag liksom har känt så här att, Ja men det här är ett spel för mig det är, alltså, Även om det finns liksom, Porrtidningar i så mm. Känner jag liksom inte att det är så här jättejobbigt För jag kan tycka liksom att Okej, när jag ser på Sopranos Och de har en massa stripper så känns det som att ja, men okej, det, det är en del av den bild som de försöker liksom, Förmedla men det argumentet liksom Att ah, visst det var sån här snedvriden kvinnosyn På 40-50-talet Jag tycker lite så här ja ah, fine men, men de går ifrån att alltså Visst att de har de här bilderna på väggarna I karaktärernas hem och så vidare Det handlar om att de sätter Karaktärerna i den tidsåldern Men när de mm. börjar lägga ut de här tidningarna Använder de som belöning Och trycker liksom mm. upp en, en playboy-brud I <laughs> innyllet på spelaren då försöker de helt plötsligt sätta spelaren i den här kvinnosynen och mm. det är det jag inte riktigt gillar jag tycker att det, det finns en gräns där man, där man går ifrån att göra det som en stämningsgrej Ja, de hade kunnat göra det så himla mycket bättre alltså mm. de hade kunnat skippa tidningarna för det första eller göra det smakfullt liksom, med att ha pinupper som liksom, representerade tidsåldern istället för att liksom bara såhär, mm. nu har vi en chans att slänga in en massa nakna bilder liksom Mm, ja nej, det känns Nej, jag, inte bra. jag förstår verkligen Hur du menar Angelica med det här Att Det känns som att det inte är gjort liksom, För mig som tjej För att jag har ju helt, helt valt bort att spela det här spelet Jag har inte alls varit intresserad av det På, på något vis Samma sak när det gäller liksom, Andra grejer från den här tiden då, Som den här serien Mad Men och, Alltså <laughs> man, man känner liksom bara Kvinnohatet <laughs> Ja, ah, det är väldigt mycket alltså kvinnorna blir väldigt mycket objekt ja. tycker jag mm. men, och där är det intressant om man vill dra en parallell till hur de skulle kunna jobbat så tycker jag att man kan titta på True Blood mm. kolla ni på True Blood? Ja. Det, kan, ah, det, det känns som att det är ganska så. många som gör det men där tycker jag att man har hanterat sexualitet på ett jätte jättebra sätt för mm. där, där känner sig jag tror att både killar och tjejer känner sig väldigt träffade av serien och man skyggar inte undan för alltså, homosexualitet eller någonting utan man, man innefattar verkligen allt mm. Och gör det på ett, ett väldigt bra sätt som, Det är ingen som är med i True Blood Bara för att ligga mm. Utan alla är ju faktiskt karaktärer ja. På riktigt mm. eh, och, och där tycker jag det, det är lite det som gör att man lyckas Med att göra det så himla Det är som gladporr liksom, ja, det, det är ju jättemycket snusk ja. mm. Men man lyckas just för att man, man låter dem vara karaktärer också och inte bara vara med för att säga en replik och sen ligga med någon. Mm. Mm. Så det kan sammanfatta med att eh, vi har ingenting emot att det är naket i, i, i spelen bara om man gör det liksom på, ett, eh, på ett bra sätt som känns liksom meningsfullt i, i spelsammanhanget liksom, och inte mm. bara inputtat för att man ska eh, stimulera massa hormonstinna pojkar som ja. vill se ja, sex medan de som ja. spelar. Ja, det är ju också liksom att visst, visst att det är naket men det blir ofta väldigt kvinnofokuserat. Det är väldigt snedvridet. Det är inte så att man ser grabbarna i samma... Liksom, varför får inte vi någonting? Nej, men det är för att de inte är spel för oss förstås. Men, ja. <laughs> men liksom man skulle vilja att killarna porträtterades på samma sätt som kvinnorna någon gång. Mm. Så att det mm. blev liksom lite bättre balans. Mm. Mm. Ja. En känga till maffia. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Men nu, jag, ah. jag måste tillägga också att jag har inte köpt det här. Det, det var så här, jag, jag var jätteosugen efter, särskilt efter att ha läst allt det här. Sen kom min sambo hem och bara, titta vad jag har. Jag ger lite. och Jag kände så här, jag måste ändå testa och ge er en chans. Mm. Så att, mm. Det var inte så långvarig chans. Som Nej, förstod. det var väl eh, några timmar på sin höjd. Mm. Alltså jag, jag har inte heller köpt det utan jag har fått det som recensionsexemplar. Men... Eh, jag tycker att det ändå är liksom ett så pass eh, bra spel om man liksom bortser ifrån allt det här. Alltså, jag låter bli att plocka på porrtidningarna och njuter av eh, själva spelet istället. Eh, så att, ja. Vi, mm. vi tycker väl olika där helt mm. enkelt. <laughs> det får man. Ja, det får man. Eh, vad, vad har det mer pratats om i bloggosfären? Ja, vi har ju den här uh... Eh, –diskussionen om barn och våldsspel. Och det. när man kan låta barnen börja spela spel som innehåller lite mera våld. Uh -huh. mm. alltså det tror jag det, det är ett ämne som kommer att bli mer och mer aktuellt– –med tanke på ja. att vi som tycker om att spela börjar komma upp i den åldern– –och man ska få barn helt mm. enkelt. Eh, och Jag har ju också haft funderingar kring det där, för Min dotter är ju åtta och en halv månad nu– och helt plötsligt så har jag insett liksom att hon kanske tar in det som jag mm. eh, liksom visar på, på tvn. Eh, när hon, vilket jag liksom tidigare har tänkt så här, men hon fattar ju inte att det är en människa som slår på en människa. Liksom. Mm. Eh, men men vad, vad tycker ni? Ska man, ska man låta barn i låg ålder titta på våldsspel? Eller bör man liksom, när börjar man sätta en gräns tror ni? Alltså jag är ju jättehård på det där. Mina barn som är fem och tre år de får ju inte alls se på när jag spelar spel som är för... Alltså som innehåller att man dödar någon annan. Där, mm. där man liksom ser blod och grejer. Det är ju till och med som... Alltså jag tycker man ser ganska bra på dem när de inte klarar av det också. Och det är väl det som har varit lite mm. diskussionen nu, typ att man som förälder kan se när barnen tar skada av det samtidigt som ja gör man verkligen det alltså det, det kan ju visa mm. sig i äldre ålder liksom att man har blivit immun mot alltså saknar empati och Mm. Alltså det, det är ju jättesvårt det där. Man, man vet ju, jag, tror inte det här, jag vet inte om det finns så mycket forskning om det heller. Liksom. Så det jag googlade på nätet uh -huh. för att kolla. så, här, när, typ så här, när börjar barnen förstå våld? googlar det på, mm. för att hitta liksom ingenting. Mm. Men hur tänker du, Angelica? Du som inte har några barn, vad, tänker du, har du liksom någon, någon uppfattning om vad du kommer att göra när du får barn någon gång i framtiden? Om du... Om du får barn någon okay. <laughs> ja, gång. Jag, jag tror att jag tänker lite så här att jag har inte barn. Jag kan inte föreställa mig. Alltså, mm. Det går ju inte att föreställa sig hur det är att ha barn. Jag tror inte det faktiskt. Mm. När man själv inte har barn. Det är vissa. Ah, ja, ha barn liksom. Men det, jag tror inte att det går att föreställa sig. Så därför känner jag lite så här. Jag har inte så där jättemycket att, att komma med som faktiskt ligger någon <laughs> någonting dig eftersom jag inte har barn. Så mm. tror jag att det är lite svårt för mig att komma med något. Det är jättelätt för mig att döma, tror jag. Men inte verkligen förstå hur det är mm. men jag det, det som jag har tänkt kanske är att jag har någon så här lite, jag är inte så insatt, men jag har någon liten tur i att barn inte ska titta på tv på alls när de är så där små i alla fall för att det sabbar synapserna, men det kanske bara jag som har någon <laughs> konstig tur det alltså, ja, det i finns säkert forskning någon, åt båda där. Ja, jag men jag tippa. tänker att barn förstår ju ofta mer än vad man tänker att de gör Ja. Mm. Mm. Och sen tror jag att det är som sagt det kan man, märka, alltså man märker kanske det inte utan det kanske kommer att de har svårt att somna eller liksom mm. hur de leker på dagis eller du vet. Uh, mm. Jag tror att man ska vara väldigt restriktiv med det där. Mm. Hellre visa för lite än för mycket. Jag har ju läst en del grejer fast det är väl som forskning som Aftonbladet har publicerat typ, så att jag vet inte hur, hur <laughs> tillförlitligt det är men det har ju varit att att barn hamnar efter i utvecklingen av att typ titta på tv till exempel att man ska inte ha dem att sitta för mycket på barn-tv för att de jag som sagt de sitter ju bara och fånstirrar in i tv:n istället för att utveckla sina olika färdigheter. Nu är ju spel på ett sätt bättre på det sättet att de är aktiva samtidigt som de sitter och fånstirrar men Mm. Det är ju fortfarande det, det stilla sittande. De, de behöver ju som röra på sig också barnen. Eh, men det kan man ju för sig lösa på att. Alltså, de kan ju inte sitta framför tv hela tiden. Att det bara är korta stunder då. Men. Eh, ja, jag vet inte. Den största frågan är väl typ när kan barn skilja på fantasi och verklighet? Liksom vad är det på riktigt det som händer på mm. tvn eller i spelet? Eller ja. Jag tror att det viktigaste är att hur, hur man gör. Så när, när man låter liksom barn se på film eller tv eller spela spel eller så att man hela tiden har en diskussion med, med barnet så att de får en möjlighet att fråga eh, när de känner sig liksom så här, när, de, när de vill förstå vad det är som händer. Så här, var, varför gör den här gubben det här och var, varför, vad är det som händer nu? Liksom, mm. Att man kan vara där och, och förklara för dem vad det är. Precis. som hände. Och om man nu låter liksom barnen spela någonting som man eh, kanske är lite för här som överklarar hon det. Eller är, är det här typ verkligen för hennes eller hans åldersgrupp? För att som, som jag märkte på min femåring hon en gång fick prova på att spela ett spel som var för ja, det var sju år ålders rekommendation på den, jag minns inte om det var typ Spyro eller någonting alltså det var någon, fortfarande någonting tecknat som um, då hon, resten av dagen så målade hon bara med svart färg alltså på alla teckningar alltså hon brukar ju använda jättemycket färger och det var typ hon målade till och med någon vapen eller någon eld alltså sådana där grejer och jag vet inte, jag tänker så här att om man nu låter barnen spela någonting som, som man är fundersam över så kanske man kan hålla koll på grejer runt omkring. Liksom, går det verkligen bra för henne i skolan? Går det bra för henne med det och det och det? Alltså, mm. Så att man är uppmärksam ifall det skulle ske någon förändring någonstans. Alltså att det skulle gå... Ja, jag vet inte. Ja men det är en intressant diskussion det där ja. som som sagt det blir mer och mer aktuellt med alla dessa gamingföräldrar som ja. finns där ute Ja precis, det, det finns så mycket åsikter just när det gäller ens barn också alltså, Ja precis, det är lite känsligt ämne här, det. vad man låter sina egna barn ja. göra och sådär och vi ska absolut inte fördöma någon som, som låter sina barn spela liksom det och det spelet men precis. som sagt det, det är intressant Mm Mm. Ja, en, en annan grej som Som ju faktiskt har exploderat I bloggosfären Är ju alla de här tävlingarna mm. Överallt, everywhere mm. ja, <laughs> Nästan varenda blogg Har en tävling just nu Och det är ju på ett sätt jätteroligt Såklart Man får chans att delta i andra tävlingar Och vinna lite gratis spel och sådär men äh, har det blivit för mycket Tävlingar tycker ni Eller är det kul att det är så mycket tävlingar Jag undrar om, om de får så många tävlande Orkar man vara med i tio tävlingar Alltså mm. Att det kanske mm. drar ner Peppen lite på att vara med i tävlingar mm. När det är så mycket hela tiden Och mm. sen känns det lite som att det är samma människor Som tävlar, jag vet inte kan det vara ja, det är, det är väl lite så här äh, inne av, eller i, i <laughs> <överhuvudtaget>. Vi <laughs> jo, läser överhuvudtaget. Så vloggar vi är med varandras tävlingar. <laughs> så byter vi spel med varandra. Ja, lite, lite så kanske. Mm. <laughs> men jag ska inte säga något. Jag håller ju själv i tävlingar. Så att, <laughs> ja, jag hade också en tävling förra veckan här, så. <laughs> <laughs> Alltså, det är, som, det är som kul på ett sätt. Men som sagt, så orkar man inte vara med typ i en tävling varannan dag. Alltså. Då, mm. då resulterar det i mindre bidrag, alltså blogg, mm. tävlingsbidrag och det. Alltså. Jag vet Fast jag tycker det är ändå kul att man kan ge någonting tillbaka ja. till de som kommer och läser bloggen. Jag fick, ja, ju, jag fick ju frågan om jag ville ha eh, åtta exemplar av Project Runway till Wii och det är så här, oj, jag är så himla ointresserad av det här spelet men, <laughs> men jag fick dem utav eh, Taleswipe som har hand om annonseringen på eh, Xbox-flickan och nycke. Mm. Och de bara, men vi har de här över en annan grej, vill du ju tävla ut dem Så, så får jag gärna göra det Och då, då gjorde jag liksom enklast så, här, Men svara på den här superenkla frågan Som man är lite konstig om man inte kan svara på <laughs> Och skriva en kommentar Så vinner de första åtta Som liksom gör det bara mm. det Enkelt för att liksom Bli av med dem Så där gjorde jag ju så att jag inte La så mycket vikt på tävlingsmomentet Att det inte mm. behöver vara så avancerat Men samtidigt Samtidigt ja. så lägger du liksom pengar på att skicka ut det här spelet till alla. Så. Ja, jag behövde inte ens skicka ut, utan det hjälpte Aha. de med mig också. Ja, det är fint. Så, ja, det var ju verkligen så här, ja, Jag behövde göra typ, en bild och skriva texten och välja vinnare och fråga ja. efter adresser. Ja. Så att det, var, det var ju väldigt lite jobb från min sida. Så att mm. då tyckte jag att ja, du kan lika välja ut de här spelen om det nu är någon som vill ha dem. Mm. Så då ska man ju säga egentligen eloge till de som eh, faktiskt köper spel själva och liksom skickar iväg och eh, lägger ner liksom, en massa pengar på eh, att tävla ut grejer på bloggen där de eh, liksom, inte har, har fått det utan eh, liksom köpt allting själva. Jag undrar eh, mm. om det där funkar, får man fler läsare i längden utav att ha tävlingar? Är det, liksom, är det värt det? Jag vet inte alltså, De gånger som jag har haft tävlingar Som jag har haft bra tävlingar Då har jag liksom haft en uppåtgående trend just under tävlingen Och sen så har det liksom gått tillbaka till samma läsarsiffror Sen i alla fall så att, Jag vet inte Det är väl, alltså, Jag tror man ska se det i så fall Bara mer som att det är en liten kul grej Att få ge någonting tillbaka till läsarna Ifall man har möjlighet att göra det liksom. mm. Men jag tror inte att man vinner så där liksom, Flera hundra läsare Bara för att man håller tävlingar Kanske om man så marknadsför sin tävling jättemycket och håller på att skriva på forum och att jag har en tävling där och där och börjar länka och grejer, mm. Då kanske det resulterar i mer. Ja, fast man vill ju inte vara jobbig. Det tycker jag är simla svårt så här. När är man tjatig? Ja. Liksom? När spämmar man? och du vet Ja, ah, nu måste ni gå in och läsa här för nu har jag lagt upp en tävling. Alltså, och skriva det en gång. Ja, ah, men skriver man tre gånger? Liksom, börjar folk tycka att man är jobbig? eller... Det tycker jag också är lite svårt och Hur mycket ska man pusha sina grejer externt? Ja, precis. Ja, mm, det är faktiskt jättesvårt. Yes, redan så gör man liksom, man kanske pushar ut en länk på Twitter och sen så kanske man pushar ut en länk på Facebook. Och sen så kanske man nämner det lite när man bara snackar mm. på Twitter eller Facebook. Eller att man... Ja. Skriver någon kommentar på någon annan blogg eller sådär, det, mm. det är jättesvårt. Det, för att man, det där är lite allergiskt mot när man skriver kommentarer, såhär, åh vilket fint inlägg. Och sen så bara, åh just nu har jag ja, en sin tävling på min blogg. Det där håller jag det. med Sådana kommentarer vill vi inte <laughs> ha. Nej, nej, det där är lite såhär, om nej, man nu då får ni säga något, det inte. märks oftast ganska tydligt när någon skriver en kommentar bara för att kunna så här. och just då på min blogg kan mm. du ja. du vet, det så här, skriv en vanlig kommentar och länka liksom, länka bloggen i ditt namn. Sådär. men eh, jag tycker att skriva en kommentar bara för att kunna slänga in en länk till sin egen blogg tycker jag lite, det är lite fult. Jag vet inte. Ja. jag gillar, jag säger alltså, jag med. länkar jättegärna men, men eh, när det blir sådär eh, jo, då nej, liksom, så där klickfiskeri det tycker jag också. Mm. <laughs> mm. Ja, nej, men, ska vi ta avrunda då? Vi ska hinna med den här lyssnafrågan också. Eh, mm. Och eh, vi tänkte hålla det enkelt den här gången och. Och helt enkelt fråga er som lyssnar. Vad vill ni, vad vill ni lyssna på i den här podcasten? Alltså vi vi kommer ju att utveckla den här podcasten vidare. Hela det här gänget vi som ligger bakom den nu. Och tar alltså jättegärna emot förslag på vad det är ni vill höra. Mm. Mm. Så att skriv i kommentarerna på vår hemsida. gongaming.se. Eller skicka in ett mejl till infoetgånggiming.se. Eh, vi ska väl kanske skaffa en Twitter-kanal också där ni säkert kan spamma oss med massa förslag och sådär. Eh, mm. Så att eh, tyck det. till eh, så, så vet vi hur vi ska gå vidare. Ja. Ah, Men det var väl mm. vad vi hade att bjuda på idag. Det var jättekul att få spela in det här första pilotavsnittet med er och jag hoppas att. Eh, att, vi, att det kommer många fler avsnitt nu framöver. Och att, vi, att ni har gillat det som, som vi har är, bjudit på idag. Mm. Så mm. ja, precis. tills nästa gång så får ni ha det så bra där ute. Jiggling, hej då. Hej då.